Baikixo hemen yeah. gaude Borjekin eh zenpelarko irakazleakien eta oan korrikan inguruan buru belarri da eta bueno, zer moduzdoa badena ze, De. korrika azteko goguakin zaudero ze, nola, aber, kontatu baitu zuzu <risa> bueno, nikoan estimatuko dukebeste azte bete dobia azte e, utziko balizkibute prestatzeko badena, bauan nikoa behalpazko nahikoa zintzirik handazkaburako baina, bueno, perre meia, bila errazikoa da osa que Biar oh, janu ainen aziko ala, da, ez? Bai, da Eta, geho Ogoitea iruan onea Errentira Oreretarei Ibitxiko da, egun falta dira Baina amarregun hau betan ere Gaza ugari izan o, Ditugu, herrian Eta, zu Men, e, oreretan Saltxak ustitan dabiltzen laguna zelata, Zer da, oreretan izango duguna Korrika kulturalean Bueno, va este bueno, pues, kokorrika este kulturalak buruzko ala jangala aukagu aste hontan zuzeneko e, instanteak e, deituzen erakusketa, erakusketa hori kokorrika kulturalak eta muzikazuztenea.comko e, muzikazuztenea le carteak e, e, osatu dutel, Karlanean, ta bueno, Azkamatian musika ostarpenen erakusketa bada, oso oso interesatea. E, bueno, va e, ba, bueno, eskale ricocko Eta, bueno, hemen horretan izango dazte hontan eta dakorren astean berri dira bukatuko dut gailonan. Eta, mm -hmm. bueno, erakusketaren ari da <coughs> gauza ezberneak antolatu dira, dira, dira, dira, dira, dira, erakusketa abian jartzeko direkta daik eta lua izan zen, bueno, eta gauza atzo eznebel eh, zakin, dari jentzi gorrez eta dideian masterclassa izan zen, bueno, atzomatean, DJ batete, ba, bueno, bera nana nain, bera prikima iuak eta teknikak eta zaldu zitu, nizale baten ditez. Ba, Gaurro antxen gero zortzitan eh, xabi zola non zola zaldi musikatua izango ha, gaur rastazkena. Eta gero larun batean, bidez, ha, erakusketa eri bukera emateko, musika maratua izango da. Bai, oi, erriko tabernetan izan, ez? Hori da, e, erriko tabernetan arrotxaleko postetan hasita, nah, E, konzertuak izango dira eta gero ja bukatzeko, batzumarrian jarriko dugun karpan, bestela utalderetik e, konzertuak, orduan hamar amartaldei izango dira bai, eta... eta hori jari... parrika kulturalarekin dago kionez, e, bestela, ostiralean neder, korrika txikiak gimnaziko gara, zentroko korrika txikiak izango dira, egun kata miliak aurkorrik aterako dira e, zentroko boseik espetxe desbeneetakoak Aha. Eta hori eta jaiak jaia, jaia inbukatuko dute, bueno, horret eta guztia da horretako zentrua eta okupatuko dute. Kolorez, eta hori ze e izango da edo... Ba, arratsaleko irutatik aurrera izango da. Izango dira oskiralean arratsaleko irutatik aurrera, zentroko ikastetxean e, txanda da, eta bostutare dezberri nabiatuko dira, uhum. eta e, ba hori badenak bukatuko dute edo herriko plazan, edo zumarroian. Eta, bueno, baren jaiak inbukatuko dut, eta uzatze ba? Eta, larun la bateko e, dakizkizu ze konzertuak edo, ze tabernetan pentsatzen dut e, landare, reina ta, oitan, eta oitan, izenak eta badakizkizu, edo? Uh, buruz, dakizkit, baina, eh. bueno, e, txen, begirat, ja, bueno, iguali jo. Asiko da, bostetan, e, kontzertua reina tabernan, asiko uh -huh. da, zirkuitua eta uh -huh. gero boz territan urrengo konzertoa izan gara sindikatotabernan. Uh -huh. Segiak eta laurrenetan urrengoa gaiurren, zapitan landaren, zortzia laurren gutxitan arkaizan, eta zortzi e, territan laketan. Uh -huh. Eta gero ja behatzitatik aurrera, ba hori, alamedako kasparan hori da. Baina, aukera derraba musikaz gozatzen. Baina, musika uh -huh. zalentzako eta eta da paremprotaba berezia izango da especiala eta bueno eh ja biar da eh Andoainen korrika bueno bueno, hori gano ezto buhato hasprekatzen ko paasa baño ales de razón segero espreka tudo da Torren izango da zentroko korrika txikia baina da Torren ospitalean izango da berango korrika txikiaren txanda ta hor berango ikasteetxeak ba gamoni Oren gaitzik gaztetxeko eta bera hundurrik gaztetxeko aurrakaterako diat. Eta, bueno, bera hundikan eta kaputxinatatik eta galtzara horretik korrika da hibiliko diat. Ha, ba, Hane, goizian bukatuko dute, Pablo Sotan, zera plazan. Jai bat, hori goizeko amazterritatik aurrera. Eta, ameriketatik aurrera, ba, korrika gaztearen txanda. Eta korrika gazteatxaren da zer, ba, dori, ba, eta batxiberko ikasle, periten duten korrika gazte, hori, e, korrika. Eta horiek iru odolau zutare desberne ingo dituzte, txiko dia zamalbide tixe, txiko dira institutotik, eta etorriko dira san juan dikane eta, eta hori bai alame da nore, baxai batekin bukatuko dute. Eta bero ya izago da, ya larun batean, korrekan entxan daztut ezo presen dut e, zela. Bai. Zake gauzatzko, ikustez. Bai, bai. Gauz asko antara zute jende asko ebilizazte hor, buru belarri maten dunez oideena antola izateko. Bai, noski jende eskortea, bueno, batzua hortako dituen ditugu batzorbeak, ba, bueno, azken batean dut laguntza dut laguntza ditugu lakoazia, bueno, hori neski irraekako irakazle eta ikazleak eta lanien ibiltzen gira, baina, erreko jende ere laguntza nibiltzen zaigu, eta oso eskortzekoa da, eta azkin matzekoa, neskin. Eta aurten eh, kanta zeharrera ze, ze, hartzen nahi den edo ez nebeltzakoak haitu dia hor lanian hori oh, da pa zer ze esateko dakazute hortat bueno, ba ba, bueno pues, berazik be, be, be, be, guztatzen yeah. eh, kanta martxosua bat ba aia, eh, ba, eh, ba, ja, kolore aia, ba, kolore txua eta korrika Korrik egiteko aproposa, eh, ritmoa eta markatzeko mm Hor -hmm. du nik... Ez e, e, takite gehi egien zunote dan gila e, e, e, xerazkeneko aztetan daiko horrek altzua betzen buiru dela ribili daitzera eta nik bai entzun du da, eta nire zirkuitotik hanpoet, baina niko bueno, nik mm -hmm. zirkozatzen dote menik aurrera entzua dela kanta bai. Entzugu dut dela, eh. Bai, bilartik aurrera, ba... Amar egun ez egen ditu da, korrik ebiliko da eskal erroian baina, eta, ba, benk da, baina... Dula, eta kontatu duzun hainbeste gauzak izango ditugun ba Aste honetan, e, hogeita iruan haietuko da horretara Eta gustatuko hori eta gaipuke ba hogeita irurako zein plana duzuen mm -hmm, Enzakitea, bai. erriko ibilbidea, hor dut egiak edo azer, bai ba. azaltzeri bat duzun edo bai. Bueno, ogeita irua baino, ogeita gauaia izango da, oreretan da iristen ganiak, eta oreretan aurako... Orgutxekik ikan, anaten zen da. bai. Gana, gana, gana, gana. Ordu nahi eituko da, ordua eta ingur, ordua iten, da, dezo, zemango, lepuko, eta laurren gutxik sartuko da, renpetik ikan, dezo temango dio lekukoa oreretari, eta, bueno, oreretan sartuko da, esan bezala, renpetik berna, E, generala hartuko du, gero biterik jalean zartuko da, biterik aleetik eta morrangietatik, eta berauna ealdea iotzen hasiko da, e, e, maletatik, iman laki joko itxuk, parke kalea, irumugarri eta kalea, e, beraungo ambulatoio hondotik eta beraungo eraino iritsiko da, eta beraungo plazatik eta jertiko da, beraungo kanpo-fugoletik eta beraka, pontika mm -hmm. eta pontik atik eta E, Gaztetxak hartuko du eta, bueno, urten goberrikuntza izango da, gaztainoti pasako dala. Korrikaz, emezortzik korrikata noan hartian eta pasakabia zen gaztainotik. Eta urten, ba, bueno, ba, aukera hori eman izan diogu gaztainokuei eta dertatik pasako da. Orduan mm -hmm. e, gazpainetik eta beraka jetxiko da, erriko zentro da berriz, berriz ere, erriko plazatik eta Santa Clara alea, eta zanderi atila, oi hartu nahi emango jogulekukoak. Eta oh, hori, bilbidei dago kionez. Nozki, ba, egun horten, ba... Izango da, zer, oh, izango diagauzak ere bai, erreian bertan, ez? Horri oh, eh, da. Esto latu dia zailak edo... Bai. Ba, bueno, billar bertan ja, e, Karpala montatuko da alamedan, horgun ekingo diren, korrekaren ari diren jaiguz dientzako, aterte izango da alameda karto hori, eta hori eta irur artean egon goda. Horgun no, ogeita iruan, terribazkari bat antolatu nahi dugu, e, txartelak jau antxe bi hartik aurrera edo salgai egon goda. <coughs> izango dira, e, amabu osteuroan e, langilentzat, Amari edo amarro uroan ez nede ez dakite ez langabetu eta euskera ikazlentzat eta boste euroan e, aurrentzat mm -hmm. Berronda berraita amarlagun inguru egertu nahi txugu hor eta bueno, bero ja hori kantari biliko geha batzko trikipoteo bat dugu eta ja e, arratskortian zertzateken kontzortu entolatuko dugu alamean Beste ba, kontzertea lan zango da Hori uh -huh. da, zertzateken eta hori ba, ba goztu zapata animatzeko girotzeko korrika dio ondietorria eta hoiz ba, eta gero ja korrika dio eta horrengo egunean nola ez baion arazu hori da si ai piliberko dugo pizka bai orik bai zuingo korina ibazi unege jetikire zingo dugo janet afaldota bueno ordez <risa> da recordar berri dela 24erako baiona mugartuko delako korrika eta eregun osoko jaira izango da eta ere juti merezetu Oi, daba, aurten 18garren korrika dugu eta gurtu baino lehen ba zerbait gehiago sare nahi baduzu, ba, entzulei ba, Bueno, lan ba, ba, ba, ba. animatu, ba, jendea bai korrikan parte hartsera dauden e, modu desberdinetan, eh, baita bai korrika kulturalakin etaanto latu dut un, eh, eta parte hartsera eta eta hese, e, ba, bizizera, e, ba e, e, bezenla, da, euskera bizitza, bai korrikak bion bezela, ba, euskera elkarri ematea. Hoi da, ba, e, mila eskerra eta, bueno, gure hemengo egoitzatik ere, igatitik ere, ba, asmoare dugu, ba, e, egun eroko konezioa keukitzia, eta, uhum. bueno, dena onartian, ba, korrika aurre hain goiago. Oso, Ena, korrika, eskerrik asko, borja. Eskerrik asko zuek. Ba, helo, ba, Ba,